14. fejezet, Audió átirat 119. szó. Tudod mi? Bassza meg! Bassza meg a légzsili, bassza meg a lak, és bassza meg ez az egész bolygó. Komolyan? ennyi volt. Elegem van. Pár percen maradt, mielőtt elfogy a levegőm, és átkozott legyek, ha azzal töltöm, hogy a mars kis játékát játszom. Olyan rohadtul elegem van belőle, hogy okádni tudnék. Csak szépen elfekszem itt, a levegő elszivárog és meghalok. És vége. Nincs több reménykedés, önámítás és probléma megoldás. Kurvára elegem van. Audiónapló átirat. 119. szól 2. Alj, na jó, készisztem magam, most már ideje kitalálnom, hogy maradjak életben. Megint. Oké, lássuk mit tudok tenni. A légzsilipben vagyok. Látom a lakot az ablakból, úgy 50 méterre van. Normál esetben a légzsilip hozzá van csatlakoztatva a lakhoz. <gül> szóval ez gond. A légzsilip az oldalán fekszik, és folyamatos sziszegést hallok. Tehát vagy szivárog a levegő, vagy kígyók vannak idebent. Akárhogy is, bajban vagyok. Ráadásul, amikor faszom tudja, mi történt, ide-oda pattogtam, mint egy flippergolyó és eltört az arclemezen. A levegő együttműködésére hiába számít, az, ha óriási tátongójukak vannak az Evaruhádon. Úgy tűnik, a lak teljesen leeresztett és összeomlott. Szóval, még ha lenne is egy működőképes kafanderem, hogy elhagyjam a légzsilipet, akkor sem tudnék hová menni. Ez gáz. Kell egy perc, hogy átgondoljam a dolgokat, és le kell vennem az Evaruhát is. Terebélyes, a légzsilip pedig szűk, és egyébként sem veszem semmi hasznát. Audió napló átirat, 119. szól 3. Hm, nem olyan rossz a helyzet, mint amilyennek tűnik. Persze így is rábasztam, csak nem annyira. Nem tudom, mi történt a lakkal, de a marsjárónak valószínűleg semmi baja. Nem egy ideális tartózkodó hely, de legalább nem is egy eresztő telefonfülke. Az Eva ruhámon ugyebár van egy foltozó készlet, ugyanaz, ami már a hatodik szólón is megmentette az életem. Hm, de kára a gőzér. A ruhán nem tud segíteni. A készlet egy alakú szelep, szuper ragadós gyantával a szélesebb végén. Túl kicsi ahhoz, hogy 8 cm-nél nagyobb lyukakkal is elbánjon. És egyébként is, ha 9 cm-es lyuk van az öltözékeden, még azelőtt belehaz, hogy a készletet elő tudnád kapni. De attól még jól jöhet. Például használhatom a légzsilip résének Már pedig most az az első számú prioritásom. A rés kicsi. Az arclemez nélküli eva ruhagon nélkül ellátja az egész légzsilipet, folyamatosan adagolva a levegőt, hogy pótolja a hiányzó nyomást. De előbb-utóbb kiürül. Meg kell találnom a lyukat. A hangból ítélve a lábam környékén lehet. Most, hogy kibújtam a ruhából, meg tudok fordulni, hogy megnézzem. Nem látok semmit. Hallom, de ott van valahol lent, de nem tudom pontosan hol. Csak egyféleképpen találhatom meg tűzzel. Ja, tudom, egy csomó ötletemnek része, hogy lágra lobbantok valamit. És igen, tüzet gyújtani zárt térben többnyire nem jó ötlet. De füstre van szüksége, csak egy kevés kére. Mint általában, ezúttal is olyan anyagokkal dolgozom, amelyeket direkt úgy alakítottak ki, hogy ne éghessenek. De nincs az a gondos náza tervezés, ami útját tudná állni egy tanknyi tiszta oxigénnel felszerelt elszánt gyújtogatónak. Sajnos az eva ruha teljes egészében éghetetlen anyagból készült, ahogy a légzsilip is. Az egyéb ruháim is tűzálóak, még a cérnájuk is. Eredetileg arra készültem, hogy ellenőrzöm a napelemsort, és végrehajtom rajta a tegnap éjszakai vihar megkövetelte javításokat, így aztán itt van nálam a szerszámos ládám. De hiába nézem, csak fémeket és éghetetlen műanyagot találok benne. Most jöttem rá, hogy mégis van valamim, ami éghető. A saját szőrzetem. Megteszi. A szerszámos ládában van egy éleskés, azzal leborotválok némi szört a karomról egy kis kupacba. Ezután oxigén. Mivel nem tudok szép tiszta oxigén áramlást biztosítani, csak annyit tehetek, hogy megbuherálom az eva-ruha rendszerét az egész légzsilip oxigén tartalmának megnövelése érdekében. Ha felpumpálom 40 százalékig, az biztos elég lesz. Már csak szikrára van szükségem. A szkafanderben van elektronika, de nagyon alacsony töltésről fut. Nem hiszem, hogy rá tudom venni egy kis ülésre. Egyébként sem szarakodhatok az űrruhával, annak segítségével kell eljutnom a légzsiliptől a marsjáróig. A légzsilipben is van elektronika, de az meg a lakrendszeréről futott. A náza valószínűleg sohasem gondolt bele, mi lesz, ha a zsilip 50 méternyire repül onnan. Lustadisznok. Lehet, hogy a műanyag nem éghető, de aki szórakozott már léggömbökkel, az tudja, hogy kiválóan lehet statikus feszültséget generálni vele. És, amint azzal megvagyok, már egy fémrút puszta megérintésével tudnom kell szikrát csiholni. Jó tudni, pontosan így halt meg az apolló egylegénysége. szerencsét! Audionapló átirat 119. szól 4 Egy égett szörtől bűzlő dobozban vagyok. Nem jó móka. Az első alkalommal meggyújtottam ugyan a tüzet, de a füst csak úgy véletlenszerűen kavargott. A saját légzésem kurt el a dolgot, úgyhogy visszatartottam a levegőt és újra próbálkoztam. A második alkalommal az eva ruha kurt el az egészet. Az arclemezből lágy légfúvallat távozik, ahogy a ruha folyamatosan pótolja a hiányzó levegőt. Ezért kikapcsoltam a ruhát, visszatartottam a levegőt, és újra próbálkoztam. Sietnem kellett, mert esni kezdett a nyomás. A harmadik alkalommal a tűzgyújtáshoz szükséges gyors karmozdulatok kurtak el mindent. Egy kis mozgás elég turbulenciát okoz, hogy össze kavarogjon tőle a füst. A negyedik alkalommal kikapcsolva tartottam a ruhát, visszatartottam a lélegzetem, és nagyon lassan gyújtottam meg a tüzet. Aztán figyeltem, ahogy a kevéske füst megindul a légzsili pajtaja felé, és eltűnik egy halszár repedésen át. – Megvagy, kicsi juk. Levegőt vettem, és visszakapcsoltam az eva ruhát. A nyomás a kísérlet alatt 0,9 atmoszférára csökkent, de bőven van a levegőben oxigén, nekem meg a szőrtűszőmnek, és a ruha gyorsan kompenzált. Ami a repedést illeti elég picike. Gyerekjáték lenne elzárni a tapasztókészlettel, de most, hogy jobban belegondolok, rossz ötlet. Valahogy meg kell majd javítanom az arclemezemet is. Még nem tudom hogyan, de a foltozó készlet és a nyomás ellenálló gyanta valószínűleg fontos szerepet fognak játszani benne. És nem csinálhatom fokozatosan, mert ha egyszer eltávolítom a készletről a pecsétet, a gyanta bináris komponensei összekeverednek, és 60 másodpercem lesz mielőtt az egész megszilárdul. Úgyhogy nem használhatok el egy kicsit csak a légzsilipre. Idővel talán kitalálnék valamit az arclemez problémájára, és akkor közben rászánhatnék pár másodpercet a repedés begyantázására is. De nincs idő. Az N2 palackom 40%-om van. Le kell zárnom a lyukat, méghozzá a készlet nélkül. Első ötlet. A holland kisfiú. Megnyalom a tenyerem és a hasadékra tapasztom. Oké, nem tudom teljesen lezárni. Szóval van némi légáramlat. És ez így egyre hidegebb, egyre kényelmetlenebb. Oké, a picsába ezzel. Jöjjön a második ötlet. Ragasztó szalag. A szerszámos ládámban van ragasztó szalag. Lássuk, az megszünteti a légáramlatot. Vajon meddig fog kitartani, mielőtt a nyomás letépi? Na, most teszem fel. Édni? No, még tart. Hadd nézzem csak a ruhám. A kijelzők szerint a nyomás stabil. Úgy tűnik a ragasztószalag szépen lezárta a rést. Lássuk, kitart-e. Audiónapló átirat 119. szól 5. eltelt 15 perc, és a ragasztószalag még mindig tart. Úgy látszik, ezt a problémát megoldottuk. Igaz, nem túl katartikusan. Már azon járt az agyam, hogy ma jéggel zárom le a rést. Van két liter vizem az űrruha hörcsög tetőjében. Lekapcsolhattam volna a fűtőrendszert, és hagyhattam volna, hogy a légzsili fagyjon. Aztán... Na mindegy. A lényeg, hogy megoldhattam volna jéggel is. Csak mondom. Rendben. Lássuk a következő problémát. Hogy javítottam meg az Eva ruhát? Az oké, okay, hogy a ragasztószalag lezár egy hajszárepedést, de az arclemezemen lévő lyukon nem tud ellenállni egy atmoszféráni nyomásnak. A készletehez túl kicsi, de azért még hasznát veszem. Elegyengedhetem a gyantát a lyuk mentén, és ráragaszthatok valamit, hogy befedje. A kérdés csak az, hogy mit. Valami olyasmi kell, ami nagy nyomásnak is ellenáll. Ha körbenézek, csak egy valamit látok, ami megtarthatna egy atmoszférát, az pedig maga az evaruha. Anyag van bőven, és vágni is tudok mivel. Emlékszel rá, amikor a lakponyváját szaptam csíkokká? Az ahhoz használt nyeső itt lapul a szerszámos ládámban. Persze azzal, ha kivágok egy darabot az evaruhámból, csinálok még egy lyukat. De annak a lyuknak a helyét és méretét már én határozom meg. Igen, azt hiszem megvan a megoldás. Levágom a karom. Na jó, nem. Nem az én karom, az eva ruhakarját. Rögtön balkönyök alatt. Aztán elvágom hosszában, hogy négy szöget csináljak belőle. Elég nagy lesz, hogy lezárja az arclemezt, A gyanta pedig majd megtartja a helyén. Nyomásnak ellenálló anyag? Hát, megvan. A nyomás ellenében rést lezáró gyanta? Megvan. És mi lesz a levágott újon ágaskodó lyukkal? Az lemezzel ellentétben a ruhaanyaga rugalmas, szóval csak összenyomom és lezárom a gyantával. A balkaromat az oldalamhoz kell majd szorítanom, amikor az szkafanderben leszek, de van hozzá elég hely. Nagyon vékonyan kell majd használnom a gyantát, de szó szerint ez az ember által ismert legerősebb ragasztó. És még csak nem is kell tökéletesen zárnia, csak addig tartson ki, amíg biztonságban jutok. És hogy hol van a biztonság? Hát, fogalmam sincs. Na de szép sorjában. Először is megjavítom az eva ruhát. Audio átirat 119. szól 6 A ruha ujjának leszabása könnyű volt, ahogy a négyzetté vágása is. Az a nyesőulló rohadtul erős. Az arclemez üveg eltávolítása viszont tovább tartott, mint gondoltam. Nem valószínű ugyan, hogy átvágnának az eva ruha anyagán, de inkább nem kockáztatom meg. Különben sem szeretném, ha üveg kerülne az arcomba, amikor felveszem a sisagot. Aztán jött a nehezebb. Amint eltávolítottam a foltozó készletről a pecsétet, 60 másodpercen volt a gyanta megkötéséig. Az ujjaimmal kanalaztam le a készletről, és gyorsan elegyengedtem az arclemes szélein, majd a maradékkal lezártam a ruhaújon lévő lyukat. Mindkét kezemmel a komhoz szorítottam az anyagot, miközben a ruhaújjára a térdemmel fejtettem kinyomást. 120 másodpercig csináltam ezt. Biztos, ami biztos. És a jelek szerint bevált. A tapasz erősnek tűnt, a gyanta kőkemény volt. Ugyanakkor a sisakhoz ragasztottam a kezemet. <gül> ne röhögj. Utólag belegondolva a gyanta ujjaimmal való elkenése nem volt a legjobb ötlet. A bal kezem szerencsére szabad maradt, így némi morgolódás és sok káromkodás után sikerült elérnem a szerszámos ládát, Hogy egy csavarhúzóval szabad feszegessem a másik kezem, miközben végig nagyon hülyén éreztem magam. Kényes művelet volt, mert nem szerettem volna lenyúzni a bört az ujjaimról. A csavarhúzót, a sisak és a gyanta közé helyeztem, és végül anélkül szabadítottam ki a kezem, hogy vértontottam volna, úgyhogy ez győzelemnek könyveltem el. Igaz, most napokig megkeményedett gyanta lesz az ujjaimon, mint egy gyereknek, aki pillanat ragasztóval játszadozott. A kar számítógéppel beállítottam a ruhát, hogy 1,2 atmoszféráni túlnyomást hozzon létre. Az arclemez tapasza ívben hajlott, de egyébként határozottan kitartott. A ruha új felfújódott, és féltem, hogy elszakítja az új tömést, de végül az is kitartott. Aztán megnéztem a kijelzőn, hogy mennyire légmentes az A válasz nem igazán. Valósággal ontotta magából a levegőt. 60 másodperc alatt olyan sokat, hogy az egész légzsilip nyomását felvitte 1,2 atmoszférára. A szkaffandert 8 óráni használatra tervezték, amihez 250 ml folyékony oxigén kell. A biztonság kedvéért egy egész liternyi O2 tárolására volt kapacitása, de az még semmi. A levegő maradéka ugyanis nitrogén, ami azért van, hogy a nyomást biztosítsa. Ha a ruha ereszt, azzal kompenzál. A Skafander két liter folyékony N2-t tárol. Mondjuk, hogy a légzsilip űrtartalma két köbméter, aminek a felfújt eva ruha valószínűleg a felét elfoglalja. Ez azt jelenti, hogy 5 perc alatt 0,2 atmoszférát adott hozzá az 1 méterhez. Az 285 gramnyi levegő, bíza számításomban. A palackokban lévő levegő köbb centiméterenként nagyjából 1 gram, vagyis épp most veszítettem el 285 millilitert. A három palackban összesen 3000 milliliter fél el, és ennek nagy része már elment a nyomás fenntartására, amikor a légzsilib ereszte. Ráadásul némi oxigén szén alakított a légzésem, amit megfogtak a ruha CO2 szűrői. A kijelzők szerint 410 ml oxigénem és 738 ml nitrogénem maradt. Együtt ez majdnem 1150 ml jelent. Az elosztva 285 ml per perccel. Ha egyszer elhagyom a légzsilipet, az eva ruha csak 4 percig fog működni. Bassza meg! Audió napló átirat 119. szól 7. Oké, kicsit jobban átgondoltam a dolgot. miért értelme a marsjáróhoz mennem? Ott is csapdában lennék. A plusz hely persze jól jönne, de attól még ugyanúgy meghalnék. Nincs víz visszanyerő, nincs oxigénátor, nincs élelem. Lehet válogatni. Ezek mind végzetes problémák. Erre kell állítanom a lakot. Tudom, hogy kell csinálni, gyakoroltuk a kiképzés során. Csak éppen sokáig fog tartani. Körbe kell csámpáznom a már összeomlott alatt, hogy megkeressem a beragasztáshoz szükséges tartalékanyagot, aztán fel kell kutatnom a rést, és rá kell illesztenem a tapaszt egy záró csíkkal. De ez órákba fog telni, az eva ruhán pedig használhatatlan. Szereznem kell egy másikat. Martinezi a marsjáróban volt, mert elvittem magammal egészen a Pidefander helyszínére és vissza, arra az esetre, ha szükségem lenne egy tartalékra. De amikor hazatértem, visszavittem a lakba. A francba. Na jó, szóval szükségem van egy másik szkafanderre, mielőtt kimegyek a marsjáróhoz. Melyik legyen? Johanzené túl a Aprócska csaj, ami Johanzenünk. Louisé tele van vízzel. Pontosabban most már lassan szublimáló jéggel. A megcsonkított, összeragasztott ruha, amit viselek, a sajátom. Marad Martinezé, Fogeli és bekké Martinezét a hálóhelyem közelében hagytam, ha esetleg sürgősen szükség lenne rá, de a hirtelen dekopresszió után persze akárhol lehet. Azért kiindulási pontnak nem rossz. A következő probléma, vagy 50 méterre vagyok a laktól. 0,4 g-ben és egy nagy darab eva ruhában nehéz rohanni. Legjobb esetben is két méter tehetek meg másodpercenként. Az összesen 25 értékes másodperc. Majdnem az egy nyolcada a négy percemnek. Le kell csökkentenem. De hogyan? Audió 19 119. szól 8. Elgorítom a rohadt légzsilipet. Végül is ez egy oldalán fekvő telefonfülke. Végeztem pár kísérletet. Gondoltam, hogy ha gorítani akarom, olyan erősen kell neki mennem a falnak, amennyire csak tudok. Ütközéskor pedig a levegőben kell lennem, mert nem fejthetek ki a légzilip valamely más részére. A két erő sem legesíteni egymást, és a fülke egyáltalán nem mozdulna meg. Először megpróbáltam kilőni magam az egyik faltól, és úgy neki csapódni a másiknak. A zsilip csúszott egy kicsit, de ez minden. Ezután egy szuper fekvő támaszsal, hurá 0,4G, dobtam magam a levegőbe, és mindkét lábammal megrugtam a falam. Megint csak kis csúszás. Harmadszóra sikerült rájönnöm a trükkre. Mindkét lábamat megvetettem a padlón a fal mellett, majd kilőttem magam a szembe lévő fal teteje felé, és háttal ütköztem neki. Amikor az előbb kipróbáltam, elég erőt fejtettem ki, hogy megdöntsem a légzsilipet, és egy oldallal a lak felé gördítsem. A zsirip egy méter széles, úgyhogy, hajjaj, ezt még úgy szer kell játszanom. Marhára fog fájni a hátam. Audiónapló átirat, 120. szól. Marhára fáj a hátam. A visszafogott és kifinomult hozzávágom a testem a falnak, technikám nem volt tökéletes. Tízből egyszer működött, és nagyon fájt. Szüneteket kellett tartanom, nyújtanom kellett, és úgy általában meg kellett győznöm magam, hogy újra és újra oda csapódjak a falhoz. Ráment az egész éjszakám, de megcsináltam. Tíz méterre vagyok a laktól. Közelebb már nem tudok menni, mert a dekompresszió mindenféle törmeléket szórt szét. Nem egy terepjáró légzsilipez. Nem tudok átgurulni ezen a sokszoron. Amikor a lakjukat reggel volt. Most megint reggel van. Egy egész napot töltöttem ebben a rohadt dobozban, de most már mindjárt itt hagyom. Az Eva ruhában vagyok, indulásra készem. Na jó, oké. A terv még egyszer. A manuális szelepekkel kiegyenlítem a légzsilipet, kimegyek és a lakhoz ruhanok. Körbejárok az összeumlott alatt, felkapom Martinez ruháját, vagy fogelét, ha azt találom meg előbb, aztán vissza a marsjáróba. És akkor biztonságban leszek. Ha esetleg kifutok az időből, mielőtt megtalálom valamelyik ruhát, akkor csak elrohanok a marsjáróhoz. Bajban leszek, viszont legalább lesz időm gondolkodni, és lesznek a kezemben anyagok, amelyekkel dolgozhatok. Nagy levegő! Indulás! Naplóbejegyzés 120. szól Élek! és a marsjáróban vagyok. Nem egészen a tervnek megfelelően alakultak a dolgok, de nem is vagyok halott. Úgyhogy győzelemként könyvelem el a dolgot. A légzsilip nyomás kiegyenlítése jól ment. 30 másodpercen belül kint voltam a felszínen. A lakfelé szökkelve, így lehet a leggyorsabban mozogni ebben a gravitációban, elhaladtam egy törmelékmező mellett. A kiszakadás tényleg jól szétdobált mindent, beleértve engem is. Alig láttam, az arclemezemet befette az eszkábált tapasz. Szerencsére a karomon volt egy kamera. A náza rájött, hogyha az egész Eva ruhába bújt testedet meg kell fordulnod, hogy ránéz valamire, az csak fárasztó időpocsékolás. Ezért inkább rászereltek a ruha jobb újjára egy kis kamerát, amely képe az arclemez belsejére vetődik. Így aztán meg tudunk nézni magunknak valamit pusztán azzal, ha rámutatunk. Az arclemez tapasza nem volt se túl sima, se túl tükröző. Úgyhogy a kamera egy szaggatott, összebarmolt verziójával kellett beérnem. De ahhoz elég volt, hogy lássam, mi merre van. Légvonalban haladtam arra, ahol korábban a légzsilip volt. Tudtam, hogy lennie kell ott egy jó nagy lyuknak, amin be tudok majd menni. Könnyen meg is találtam, és öregem, ez aztán ronda egy szakadás volt. Baromi nehéz lesz helyrehozni. Ekkor kezdték felfedni magukat a tervemben megbúvó hibák. Csak egy karral tudtam dolgozni, mert a bal be volt szorítva a testem mellé, míg a csonkolt ruha úgy szabadon nabogott. Ezért, ahogy haladtam a ponyva alatt, az egyetlen jó kezemmel kellett feltartanom azt, és ez lelassított. Amennyire láttam, a lak egész belsején úrrá lett a káosz. Minden szana hevert. Az asztalok és hálóhelyek méterekre onnan, ahol lenniük kéne. Könnyebb tárgyak teljes összevisszaságban, sokuk szerint a felszínen. Minden talaj és szétroncsolódott burgonya növények takarnak. Tovább válszorogtam, amíg odaértem, ahol Martinez ruháját hagytam. Megdöbbenésemre még mindig ott volt. Hurrá, gondoltam naívan, probléma megoldva. Sajnos a ruha egy asztal alá arra pedig az összeomlott ponyva nehezedett rá. Ha mindkét karom szabad lett volna, ki tudom húzni, de egyel képtelenség volt. Kezdtem kifutni az időből, ezért lecsatoltam a sisakot, aztán félretettem és átnyúltam az asztal fölött Martinez tapasztó készletéért, amit a kamera segítségével találtam meg. Bedobtam a sisakba, aztán húztam onnan a fenébe. Alig értem oda időben a marsjáróhoz. A füleim már pukkantak a nyomásveszteségtől, ahogy a jármű légzsilipje csodálatos, egy atmoszférás levegővel telt meg. Bemásztam, összeestem és ziháltam egy kicsit. Szóval itt vagyok a marsjáróban, mint a nagy Pathfinder visszaszerző expedíció idején. Fúj, de legalább a szak kicsit elviselhetőbb most. A náza már valószínűleg elég giaggódik értem. Nyilván látták a légzsilipet alakfelé mozogni, vagyis tudják, hogy életben vagyok, de jelentés kell nekik, és véletlenül épp a marsjáró az, ami kommunikálni tud a Pathfinderrel. Próbáltam üzenetet küldeni, de a nem válaszolt. Nem nagy meglepetés. A laktó kapja az áramot, a lak pedig jelenleg offline. Az odakinti rövid, pánikkal teli rohanásom során láttam, hogy a Pathfinder ott van, ahol hagytam, a törmelék pedig nem ér el olyan messzire. Csak egy kis energia kell neki, és működni fog. Ami a jelenlegi szituációmat illeti, a sisak a nagy előrelépés. Ezek a sisakok mind kicserélhetők egymással, úgyhogy a törött sajátom helyére simán felvehettem Martinezét. A új újrészt még mindig probléma, de főleg az arclemezen keresztül eresztett a levegő, az új tapasztókészletből pedig még több gyantával zárhatom le a ruhát. De ez még ráér. 24 órája vagyok ébren. Nem vagyok közvetlen veszélyben, úgyhogy most aludni fogok. Naplóbejegyzés 121. szól Tegnap jót aludtam, ma pedig jó munkát végeztem. Először is újra zártam a ruhaújjon lévő lyukat. Múltkor vékonyan kellett egyre gyengednem a gyantát, mert a nagyját az arclemez tapasztásához használtam. Most viszont az egész tapasztókészletet készletet előhettem csak erre. Tökéletesen zár. Még mindig csak egy félkarú ruhával rendelkezem, de legalább már nem eresztett. Tegnap a levegőm nagy részét elvesztettem, de azért még maradt egy fél órányi oxigénem. Mint korábban mondtam, az emberi test nem igényel túl sok oxigént. A nyomás fenntartása jelentette a problémát. Ennyi rendelkezésre álló idővel tudtam használni a marsjáró eva palack töltőjét. A lyukas ruhában ezt nem tehettem meg. A palack töltő egy vészhelyzeti megoldás. A marsjáró rendeltetésszerű használata teljesen feltöltött eva ruhákkal indul, és még bőven megmaradt levegővel ér véget. Nem hosszú utakra tervezték, még csak nem is egész éjszakásokra. De vészhelyzet esetére vannak a külső burkolatán újratöltő tömlők. Csak hogy az újratöltés lassú, lassú, mint a ruhám szivárgása volt. Így aztán nem tudom használni, amíg a sisakot ki nem cserélem. De most, egy tűrhető, nyomás megtartó ruhával a palackok újra töltése gyerekjáték volt. Miután ezzel elkészültem és megbizonyosodtam róla, hogy a ruha még mindig nem ereszt, azonnal el kellett intéznem pár dolgot. Bármennyire is bízom a kezem munkájába, kellett egy kétújú űrruha. Visszamentem a lakba, és mivel ezúttal nem siettem, egy rúddal alányultam a Martinez kafanderét leszorító asztalnak, és leemeltem róla, majd a kiszabadított ruhát visszavonszoltam magammal a marsjáróba. Miután a biztonság kedvéért végigfuttattam rajta egy alapos diagnosztikát, Végre volt egy teljesen működésképes Eva ruhán. Két utamba került, de megszereztem. Holnap helyre állítom a lakot. Naplóbejegyzés 122. szól. Ma az volt az első dolgom, hogy felsorakoztassak egy követ a marsjáró mellett, és lebetűzzem velük, hogy oké. Okay. Ez csak megnyugtatja a názát. Visszamentem a lakba, hogy szemügyre vegyem a károkat. A legfontosabb, hogy visszaállítsam a struktúra integritását és nyomás megtartását. Ha az megvan, elkezdhetek dolgozni az elromlott berendezéseken. A lak normál esetben egy kupola, amelynek boltívét rugalmas tartó rudak támasztják ki, talapzatát pedig szilárd, összecsukható padló részek tartják síkban. A belső nyomás elengedhetetlen része a szerkezetnek, anélkül az egész összeomlik. Megvizsgáltam a rudakat, és egyik sem tört el. Csak úgy hevernek a padlón. Néhányukat újra össze kell kapcsolni, de az könnyű feladat. A lyuk, ahol az egyes légzsilip volt, nagy, de leküzdhető. Vannak zárócsíkjaim és tartalékponyváim. Nagy munka lesz, de újra össze tudom rakni a lakot. És ha azzal megvagyok, helyreállítom az áramellátást, bekapcsolom a Pathfinder-t, aztán a náza onnantól már ellát tanácsokkal, hogy bármit megjavíthassak, amit magamtól nem tudnék. Nem a gódom emiatt. Sokkal nagyobb problémám van. A farmnak vége. A nyomás teljes kiszökésével a víz elpárolgott, a hőmérséklet pedig alá esett. Egy ilyen katasztrófát még a talajbéli baktériumok sem élnek túl. A növények egy része a lakon kívüli popsátrakban volt, de azoknak is furcs, mert közvetlenül a lakhoz voltak csatlakoztatva, hogy a tömlön keresztül folyamatosan biztosítva legyen nekik a levegő és a hőmérséklet. Amikor a lak kidurrant, a popsátrakból is kiszökött a nyomás. És még ha nem is szökött volna ki, a dermesztő hideg akkor is kinyírta volna a termést. A marsi burgonyák kihaltak. Ahogy a talajbaktériumok is. Soha többé nem növeztek egy sem, amíg itt vagyok pedig jól kiterveltük. A farmom a 900. szolig ellátott volna élelemmel, és még jóval előtte a 856. szolon érkezett volna egy ellátmány szonda. De most a farmnak annyi. Ez a terv a múltén. A fejedakcsomagokat nem károsíthatta a robbanás, a már megnőtt krumplik pedig, bár halottak, még mindig ehetők. Épp betakarításra készülöttem, szóval gondolom jókor történt ez az egész. A fejedagok kitartanak a 400. szolig. Azt nem tudom, hogy a burgonya meddig lesz elég, amíg nem látom, hogy mennyi van belőle. De beslésekbe azért bocsátkozhatok. 400 növényen volt, egyre mondjuk átlag 5 burgonya jut. 2000 krumpli. Darabját 150 kalóriával számolva napi tizet kell ennem szólónként, hogy életben maradjak. Ez azt jelenti, hogy 200 szolik tartanak ki. Mindösszesen a 600-ig szolig van elég élelme. A 856 szóra már rég halott leszek.